Bé, eh, doncs aniríem a donar in inici d'aquesta sessió ordinària del ple de la Corporació i manifestant que hi ha hagut eh, l'entrada d'una moció per part d'Esquerra Republicana quan, aquest matí mateix i que doncs, en tot cas s'hauria de, de votar la urgència per incorporar-la a l'hora del dia que és la moció relativa a l'adhesió de la demanda de declaració de la llengua occitana com a patrimoni de la humanitat si per part d'Esquerra Republicana volen intervenir per justificar l'urgència del tema. Senyora Faja. Bon dia a tothom. Ai, perdoneu. Bona nit a tothom. Està obert? Sí, no? Bona nit a tothom, els assistents de la sala de plens i els oients de Ràdio Sallent. Aquesta és una moció que parla de la defensa de la llengua occitana. I la veritat és que no és que sigui molt urgent, però sí ho és el fet de poder-la presentar abans del dia 7 de novembre al Consell d'Aran i a l'entitat La Xambre d'Oc, ja que és el dia que aquesta última finalitza els actes promoguts i ho fa a la Vall d'Aran. Llavors seria interessant de poder donar-los el recolzament a l'entitat La Xambre d'Oc, que està promuent un seguit de... 'activitats referent a el que és la llengua occitana per part d'algú els cursos municipals volen intervenir no? Doncs procediríem a votació de l'urgència, vots a favor vots en contra cap extensió queda incorporat en el darrer punt de l'ordre del dia bueno, entre el, el setè, serà el setè punt eh, i passaríem l'ordre del dia que és examen i aprovació si es de l'acte no, són les menes eh... És d'examen i aprovació, si s'escau, de l'acte del ple del dia 11 de juliol de 2008. Hi ha alguna qüestió sobre això? Per part d'iniciativa? Per part de la CUP? Per part dels socialistes? Per part d'Esquerra Republicana? No? Està tot correcte, sí. Doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Ens no en contra cap extensió, queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és aprovació d'expedient de modificació de crèdit 2 2008. Senyor Senyor secretari. d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de Crèdit número 2-2008 atès que l'article 177 del tercer reforç de la llei reguladora de centres locals estableix la possibilitat d'iniciar l'expedient de modificació de crèdits quan existeix despesa que no pugui demorar-se fins l'exercici següent i no existeix en el pressupost de la corporació Crèdit suficient atès que la memòria de l'alcaldia queda justificada la necessitat d'aprovar ...un suplemer de crédito... ...per un importe de 217.900 euros... ...visle informe de intervención municipal... ...la Comisión Informativa de Hicienda... ...Gobernación y régimen Interior... ...proposa la plena adopción del siguiente acord... ...primer... ...aprobar la modificación... ...proposada por la memoria de la Alcaldía... ...restar el resumen per capítulo... ...de la siguiente manera... ...en el estado de ingresos... La situación actual es de 13.636.196 en 79 euros Se proposa una modificación al capítulo 8 De 217.900 euros Para que y haya un resultado final De 13.854.096 en 79 euros En el estado... De, en el estado de despesas la, se propone la modificación del capítulo 2 a 39.900 euros y el capítulo 6 a 78 178.000 euros modificándose el presupuesto en la misma cantidad de ingresos. La exposición al público por un termi, según la exposición al público por un termini de 15 días hábiles durante las cuales es es mantendrá s'admetran reclamacions davant el ple de la corporació que disposarà de 30 dies per resoldreles. les L'expedient es considera aprobada definitivament si al finalitzat el termini d'exposició no s'han presentat reclamacions. Facultar a l'alcalde tan ampliament com entret sigui possible per l'execució del present acord. Senyor Serra Malera. Bé, bona nit. El que, el que avui portem al ple és la segona modificació de pressupost. Si us recordeu, pels que, que ens seguiu una miqueta del tema econòmic, eh, teníem un romanent de, de 990.000 euros, es va fer a mitjans d'any una primera modificació de pressupost de 671.000 i ara el que aportem és una modificació de pressupost de 217.000 euros que, que s'esglosa en unes partides que ara tot seguit eh, comentarem i el que fa és que ens, ens manté un romanent de 80.000 euros. Aquestes partides en les que desglosem aquests 217.000 euros Uh, hi ha una partida important que la destinem a camins rurals debuta a les pluges i al manteniment doncs, que, que necessiten aquests mateixos camins uh, bueno, fem aquesta modificació precisament doncs, per fer una bona aportació en aquest sentit i fer una bona actuació en tot el terme municipal que està dotada amb 170.000 euros aleshores hi ha una altra partida d'uns 3.000 euros 3.500 que va cap a arreglar el sostre del pavelló Tenim unes despeses de, de cultura que aquí entraria tot el tema dels bueno, de, de, de, de, de, de gegants, no? una, una partida concreta per destinar els gegants d'11.000 euros. Eh, fer la coberta de, del nou centre parroquial de Cabrianes que s'enfila cap als 8.000. Eh, reparacions amb instal·lacions de festes que hi considerem. Aquest any fem una cosa diferent que no es feia cada any. Cada any, eh, en la qüestió dels llums de Nadal, es pagaven passat, passada la instal·lació dels mateixos. És a, dir, a partir del gener es pagaven els llums de Nadal. Aquest any el que fem és pagar l'instal·lació o sigui, aquesta en el moment que, que, que apareix l'obligació no? i per tant destinem aquesta partida aquesta modificació per pagar els llums just en el moment que, que s'instal·len que són 9.000 euros llavors tenim una partida de 4.500 euros que són despeses financeres que venen rebotats del, dels interessos del famós aval dels pisos de Barcelona i llavors tenim unes despeses, un increment de despeses del Fistur valorat amb 12.000 euros ja està, bona nit Alguna intervenció per part d'iniciativa? Señor Nojosa. Sí, bueno, jo crec que tot govern ha de fer una planificació econòmica de la seva gestió i de la seva legislatura. Eh, nosaltres, en principi, el pressupost general ja no ho vam aprovar perquè pensàvem que hauria d'haver sigut d'una altra forma i el que hi ha és alguna qüestió que, que anem demanant ampliació de crèdits. Eh, si, si en principi el pressupost teníem de gastar 100 i gastem 150, per posar exemple eh, creiem que falta informació de, de què és el que passa realment en tresoreria perquè o no ingressem suficients calés per tant hem de demanar més diners si no ingressem suficients calés quina és la causa i si hem de demanar més diners si, si estem endeutats o no estem endeutats cada vegada més llavors ja continuo pensant el mateix d'altres ampliacions de crèdit ens donen una informació on no es compromet ningú, cap regidor el president de la comissió torna sense signar li vaig de, jo li torno a demanar al secretari si això és correcte o no és correcta, fer un informe d'una ampliació de crèdit on diu el president de la comissió i no signa ningú si és correcte que com ho digui i que consti en acte perquè ja ha està hàbit quan es fa una ampliació de crèdit no signa ningú no signa cap responsable no sé si ha de signar el regidor o és el president de la comissió perquè tampoc no, no es signa i si això és legal doncs seria bo que es certifiqués que és legal o no així fer aquest informe sense que ningú signi no és la primera vegada que ho diem, això. després creiem que en la gestió presupostària, en les bases d'execució hi ha un article que diu modificació de crèdit i diu el segon punt qualsevol modificació de crèdit exigeix proposta raonada de la regidoria disseny conformada per l'alcaldia de, la, de la variació que suposa i es valorarà la incidència d'aquesta aquest, pugui tenir en la consecució de l'objectiu fixat en el moment de l'aprovació del pressupost una mica aquí en eh, el que és la l'execució del pressupost les propostes de baixa d'execució ve a referir aquest punt que és el, és el punt dos de la gestió del pressupost una mica bé a referir que s'hauria d'explicar si gastem més d'allò que vam pressupostar quina és la causa o és que tenim dèficit o és que no ingressem suficient o és que tenim un gasto elevat això s'hauria d'explicar i en aquest moments no s'ha explicat gaire bé per tant nosaltres creiem que que també hi ha un altre punt en quan es refereix a aquestes bases que diu quan el pla de tesoreria es dedueixi, dedueixi la necessitat de noves operacions de tesoreria per cobrir possibles dèficits previstos el regidor d'Hisenda presentarà l'alcalde o al ple segon l'import per la seva aprovació per tant això tampoc queda clar si que es compleixi o no bé, no vull allargar-me més en aquest tema nosaltres no aprovarem, no aprovarem l'ampliació de crèdit Sabem que tot govern ha de fer la seva gestió perquè, perquè entenem que tal com està el pressupost municipal i, i és una qüestió dels comptes de l'equip de govern, nosaltres no, no l'aprovarem. Gràcies. Alguna intervenció per part del CUP? Senyora Anna Gabriel. Sí, bona nit a tothom també una mica reiterar també el que ja vam manifestar en el ple de l'11 de juliol en el que s'aprovava la primera modificació també entenem que és normal que un equip de govern eh, doncs tingui despeses sobrevingudes o bé perquè són coses que no estaven previstes o bé com bé s'ha explicat no? doncs, si hi ha uns aiguats que es pallen uns camins és lògic que s'haiguin d'arreglar i això és una despesa que pot ser que no s'hagués planificat fins aquí hi estem d'acord el que ja vam dir també el mes de juliol i, i reiterem que tot i que aquest punt de vista raonable, el que entenem que no ho és, és fer cas omís de la situació econòmica que estem vivint actualment jo a la comissió informativa d'aquesta setmana del dilluns els vaig demanar a l'equip de, de govern si ells llegien la premsa i miraven les notícies, perquè cada dia ens estan parlant de reajustaments de prudència, de cautela de moderació en la despesa i de que la crisi no és puntual no és només una situació conjuntural sinó que va per llarg. En aquest sentit vam manifestar el juliol i ho tornem a manifestar que si us plau es faci un esforç ors no per anar assumint tot el que vagi venint sinó potser per prioritzar i si havíem previst una cosa i n'hi ha una altra de més important, fem-la més important i deixem de fer la que teníem prevista perquè, perquè venen temps dolents, perquè els ingressos baixaran per l'Ajuntament, perquè estem esgotant un estalvi que s'havia generat que entenem que és un estalvi que hauria de tenir l'Ajuntament de Salleni en definitiva al municipi per poder-lo utilitzar per coses importants i urgents que sorgeixin seguim creient que no s'està fent, no fent una bona planificació que més enllà del curs de, de Anual no s'està pensant a dos, tres, quatre anys vista i per tant entenem que és una manca de responsabilitat no vull entrar en partides concretes no discuteixo que totes i cadascuna poden ser justificades pels diferents regidors però és un tema de concepció global i heu de concebre globalment l'Ajuntament no pensar que esteu avui aquí i que a vosaltres us toca lluir-vos sinó que heu de pensar que els diners són del municipi i que estem en un moment en què s'ha d'anar molt, molt alerta en les despeses Una intervenció del grup socialista senyor Manuel Vins Bona nit Bé, jo sí que entraia en les partides vull dir, quan vam fer la comissió informativa, doncs ens va dir el mateix que s'ha dit, però vam insistir una mica més en el tema de millora de camins rurals no? per la importància de la mateixa partida ens van dir que era per arrenxar tot una sèrie de camins i vam arribar amb un que va ser, doncs, el senyor, el camí que va de Puigventós a Torre del Cornet que va dir que es volia asfaltar 117.000 euros nosaltres no volem posar cap entrebanc que es paguin aquestes despeses perquè pensem que s'han de fer el que no estem d'acord és que s'asfalti un camí i no creiem que sigui necessari, més amb el temps que estem doncs gastant 120.000 euros en un asfaltament de camí Llavors nosaltres proposem una esmena que és retirar aquest asfaltat d'aquest camí de Puigmentos a Torre de Cornet perquè puguem aprovar aquest, aquesta modificació de crèdit també manera que hi hagi més rigorositat amb el tema del, del que és un, un pressupost. No? Hi ha partides aquí que hem aprovat avui un acte que es pressupostava una de les partides i que aquest cop hi ha un 50% més per aquesta partida i llavors hauríem de ser més rigorosos amb tot això. No? El pressupost està per complir i està per pressupostar la despesa no? que va en funció de l'ingrés. És cert que el romanent, i també ho de dir -ho a l'anterior, i està reflectit en, la, en, la, en la, aquest acte que hem aprovat, no és lògic que l'Ajuntament faci un estalvi. Si tenim en compte el que ha dit la regidora de la CUP, eh, és possible que s'ha que, que preveure, però jo crec que l'Ajuntament té que fer la despesa necessària per fer, complir amb els serveis que té que generar. Ara, aquests serveis aquestes inversions han de ser ben pensades i ben equilibrades, i pensar que n'hi ha moltes que es poden deixar per més endavant o simplement fer un arranjament necessari perquè sigui com ha sigut tota la vida el camí i llavors, i acabo nosaltres si traiem la partida dels 117.000 euros que hi ha de Puigventors a Torre del Cornet aprovaríem aquesta modificació de crèdit Moltes gràcies Per part d'Esquerra Republicana alguna intervenció? Sí, li sedeixo la paraula al regidor Santi Endurrà Senyor Endurrà Sí, bona nit Bueno, una mica repetir el que ja s'ha comentat. No? La nostra línia va d'acord amb el que els altres regidors, tant d'Iniciativa com de la CUP com del Grup Socialista, ja han esmentat. Ens trobem aquí davant d'un suplement de crèdit que es financia totalment amb, amb el romanent de tresoreria. Nosaltres, des d'aquest punt de vista de que s'estan eh, utilitzant els diners de tresoreria, ho trobem bastant malament, perquè tal i com ha dit la regidora de la CUP, doncs estem en una situació econòmica complicada. Dia rere dia doncs estem veient als mitjans de comunicació que la, la situació financera mundial eh, està pitjorant i el que en un principi era una crisi financera i que havia d'afectar els Estats Units i sobretot a nivell bancari mica a mica doncs es va traslladant a l'economia real i això és el que realment està passant en els darrers mesos i això tindrà una afectació, vulguem o no, amb, les, amb els ajuntaments, a les empreses, amb les economies familiars. Aleshores, aquí, clar, aquí ens trobem que estem fent una modificació de crèdit importantíssima i s'està ativant del romanent de, de, de tresoreria que d'alguna forma serien els estalvis que tindríem aquí acumulats no? i bé, nosaltres considerem que això no és el més idoni aquesta qüestió no és una cosa que nosaltres ens inventem, surt als diaris surt tot arreu, vull dir que a més a més el Fons Monetari Internacional diu que l'any que ve entrarem en recessió vull dir, les perspectives són terribles i per tant jo des del grup d'Esquerra considerem que el que s hauria de fer és una gran contenció de la despesa en comptes de fer unes despeses que entenem que eh, potser no són del tot prioritàries. Tal i com s'ha comentat, sabem amb la gestió de l'Ajuntament normalment surten despeses i, i a vegades doncs, són petites despeses que no estan del tot previstes i bueno, sabem que hi ha aquesta dificultat i sabem que ajustar el pressupost és molt i molt complicat. Ara bé... Estem aquí davant d'un tema que tenim uns camins rurals que durant la darrera legislatura, per exemple, s'havien anat arrenjant mica a mica. A partir de petites despeses que es feien un any rere l'altre, s'aconseguia que els camins estiguessin en un, en un estat més o menys satisfactori i això es feia d'una forma planificada i ordenada. Per contra, avui ens trobem davant d'una modificació de crèdit de 117.000 euros, tan sols per un camí, i bueno, pel conjunt del camí serien 170.000 euros uns 28 milions de les antigues pessetes insisteixo, creiem que eh, si es fes un arranjament continuat cada any dels camins i que fos un arranjament sense haver-los d'asfaltar seria suficient i creiem que això és bo i necessari però creiem que eh, tal i com es planteja actualment l'equip de govern no és el més adequat a més a més, lo que també ens preocupa i ens preocupa moltíssim és que no veiem per en llococ que hi hagin subvencions. Uh, estàvem acostumats en l'anterior legislatura que el regidor de l'àrea, l'Antoni Garcia, doncs realment uh, era una persona que anava darrere de les subvencions anava a veure diputació, anava a veure a qui fes falta doncs per aconseguir que el municipi, la agenda municipal no hagués de desembolsar aquests diners i ara ens trobem que l'Ajuntament ha de ficar els 170.000 euros tots íntegrament, 28 milions de les antigues pessetes no veiem aquí una gestió des de l'àrea de d'Hisenda i des de l'àrea de Medi Ambient, que suposo que és la que correspon, d'anar a buscar aquest finançament a fora de, de l'Ajuntament. Sabem que l'any que bé serà complicat a l'hora de fer el pressupost i si ens estem gastant diners en asfaltar camins, potser ens faltaran diners per pagar serveis que potser ens faran més falta. Escola música, residència, altres coses aleshores creiem que no s'està actuant d'una forma rigorosa davant de la situació econòmica que tenim i molt menys tenint en compte la situació econòmica que pot ser que vingui l'any que ve. Per tant, estem a l'expectativa del pressupost de l'any 2009 perquè creiem que d'aquesta forma que està actuant l'equip de Convergència i Unió tindran greus problemes per tan sols cobrir els serveis de, de funcionament habitual. Senyor secretari, per respondre a la pregunta que li he fet al regidor d'iniciativa. Sí. No, no se está demandando ninguna operación financiera, simplemente se está modificando el presupuesto con cargo a remanentes líquidos de, de tesorería del ejercicio de 2007. Por, por lo tanto, únicamente se están usando los, los ahorros que va a haber en el año, part de los ahorros que va a haber el año 2007 para financiar un gas un, una despesa que no estaba prevista al inicio del ejercicio no hay ninguna operación financiera en esta modificación y de A al, al si es posible hacer eh, modificaciones de, de crédito por pues suposar que es posible está el informe que viene el informe del interventor de que es de que es posible eh, i respecte a, a, a la firma de, del regidor, és un puro formalisme si acaba de defender això el, el president de la comissió és el regidor dice. si acaba de defender això és es que simplement és un mero un formalisme que ho pot firmar el mateix Gràcies, senyor Serra Malera sí, Començarem pel, pel company eh, Andorra eh, Nosaltres també fem un un procés d'ordenació i de planificació de, la, de reparacions dels camins rurals i, i així es va fer l'any passat i així s'estava fent aquest any el que no són ordenades ni planificades són les tempestes que hi ha hagut aquest any i a les quals entenem que per la quantitat de gent que afecta o sigui, Cellent té un problema, que té un terme municipal molt gran té un terme municipal rural en el que hi ha molts camins de carro i també hi ha gent que són cellentins que es mereixen que estem al seu costat i els recolzem Uh, què, què, què succeeix i quan et mires les dades dels darrers anys t'adones que cada any es posen cèntims als camions rurals i l'any següent se n'hem de tornar a posar perquè els camions rurals es malmeten d'una manera molt fàcilment d'acord amb les actuacions que s'hi fan és a dir, si només les agafem i posem grava a la que plou una mica, a la que passen quatre camions aquella grava torna a marxar i l'any següent ja has de tornar a posar calés nosaltres tenim un compromís, tenim una intenció que és dir, escolta, farem menys coses però el que farem serà planificar bé aquests camins com deia el senyor Andorrà i, el, i intentem fer-los el màxim de bé possible per evitar que sigui una, una butxaca foradada i que continuament s'anarà posant cèntims En aquest mateix ordre de coses sí que és cert, i això ja l'enllaço amb les paraules del senyor, senyor Manol Vents que l'asfaltat del, del camí d'aquí dalt a Cornet doncs home, li, li, podrien, li podíem transaccionar la, la seva proposta, ara, ara en parlarem però també hi ha, hi ha dintre d'aquest pressupost, aquesta modificació, hi ha una partida que fa que la, la, la, la pujada de les forques, que té un quilòmetre i mig aproximadament, doncs tenim la, la idea que en aquests tres anys, aquest any i els dos següents, el que farem serà no asfaltar-lo però hi posarem ciment, ciment, ciment grava per evitar precisament doncs, que cada any xeina anà posant recursos. Farem uns 350-400 metres inicials si ciment grava, l'any que ve farem els altres 400 i el tercer any farem els altres 400 aproximadament, d'acord? Amb això tindrem un camí arreglat, un camí que transita molta gent, un camí que dona accés cap a la part nord del municipi i entenem que ens estalviarem que aquest camí segueixi sent com ha estat fins ara una butxaca foradada i que cada any s'ha anat posant entre 15 i 20 mil euros perquè cada any es va espatllant de la mateixa manera, d'acord? Per tant, sí que és veritat que hi ha partides que són importants i que i veus el gruix de l'import i dius, hòstia, això puja molts calés, però també ha de quedar clar que aquells cèntims són una inversió que es fa puntualment i que s'entén i esperem que així sigui, si les coses van ben fetes és doncs que aquell camí no necessiti més modificacions, no necessiti més arrenjaments no necessiti més eh, més, bueno, més arreglos, si ho heu així en els propers anys no? per tant, eh, bueno, respost jo crec que les aportacions del senyor Andorra se també llegim al diari, també sabem eh, a les portes de la crisi que, que tot apunta que, que ens ve a sobre el pressupost l'any que ve, entenem que és un pressupost que hi haurem de col·laborar tots i així ho demanem ja des d'aquest moment perquè sí que és veritat que la situació econòmica pinta pinta malament. Uh, senyor Gabriel, estem d'acord amb, amb, amb el que ha comentat, hem uh, vam parlar, ho sap, som conscients també d'aquesta crisi i esperem que amb l'ajuda de tots doncs podem fer front a les peticions i a les necessitats socials que, i ojalà no fos així però que, que, que segurament sí que serà no? que, que miraran a partir de l'any que ve. Uh, seguint amb el senyor Hinojosa. Bueno, no res més, no? Que, que la partida important d'aquest pressupost o d'aquesta modificació que vostè no vol votar, eh, és una modificació de, o unes inversions fortes en aquests camins que dèiem, degut a les pluges, degut a les tempestes, no és una mala planificació del pressupost, sinó simplement és que el temps no planifica les necessitats d'un ajuntament i ens hi hem d'adaptar i, jo, com deia abans, també Sellent si té una sèrie d'habitants cap al que dalt el, el terme municipal que, que també necessitem que, que estem al seu costat, no? Eh, una altra cosa que em deixava... Gràcies. Una altra cosa que em deixava, tenim una subvenció demanada a la Diputació, una subvenció extraordinària per la totalitat de l'import d'aquests camins rurals, amb data de 2 d'octubre va sortir d'aquest mateix Ajuntament, es pot consultar per registre aquesta petició i per tant amb això també crec que respon a les paraules del senyor Andorra quan deia que faltava també planificació i voluntat d'anar a buscar els calés a fora del que és el propi Ajuntament no? i de no finançar tot aquí. Ens l'adonaran? No ho sabem. No? De moment, nosaltres si hi ha una necessitat, nosaltres les responem a aquesta necessitat i si la Diputació és tan amable i ens fa cas en la seva petició doncs escolta que aquesta necessitat haurà estat coberta ràpidament i amb calés de, de la pròpia Diputació i no haurem hagut de uh, de menguar si ho deixi la, la, el romanent de, de l'Ajuntament senyor Manuel Vens, no sé com hem de fer això però per nosaltres si hi ha d'haver alguna modificació en aquest camí puntual perquè per la modificació tiri davant i estem disposats el que així demanaria és que no rebaixíssim el 117.000 i rebaixíssim va ser que és difícil de dir, eh? però rebeixíssim només la quantitat necessària com perquè aquest camí també tingui una actuació no, no un asfaltat, però almenys sí doncs, uh, unes actuacions de l'ordre que es preveu en fer la resta de camins que teníem previstos gràcies una intervenció senyor Linojosa bé, jo li voldria dir al senyor secretari que ell deu ser deu tenir uns estudis d'assessor jurídic, per tant jo sóc un treballador, ja l'he dit altres vegades d'una fàbrica però això caldria aclarir-ho si això és si el que li estic dient de l'ampliació de crèdit i la fulla que en zona, que diu el president de la comissió i no signa i vostè em diu que és pur formalisme vostè em faria un certificat certificant això que és un pur formalisme m'ho un certificat certifico que això és un pur formalisme m'ho faria sí o no ha definitit la, la proposta eh? acaba de, defen de defender la proposta no, però jo l'estic parlant que aquí hi ha un document de l'ampliació de crèdit que ara té porta el segell de l'Ajuntament, que altres vegades era se sense segell si jo me'n m'embaic per això a fer qualsevol demanda i no està signat per ningú, això és vàlid? l'experiència estarà firmat però aquí hi ha un, una firmant, proposta és un borrador de discussió per però per què no la dona firmada als residors i no a l'expedient però vostè m'ho certificaria que, que és pur formalisme i per què no ens ho dona firmat bueno llavors ara vostè José, jo evitem de fer diàleg faci la seva intervenció i després se li respondrà si us plau. Vostem sí. diu que que no és una operació financera jo l'estic llegint, llegint dos sobre les bases pressupostàries gestió del pressupost qualsevol modificació de crèdit exigeix proposta raonada de la residuria dissenda conformada per l'alcaldia de, la, de la variació que suposa i es valorarà la incidència que aquesta pugui tenir en la consecució de l'objectiu fixat en el moment de l'aprovació del pressupost aquí en aquest punt de les bases d'execució no parlen en cap moment de l'operació financera està parlant de l'operació de crèdit De la modificació de crèdit Per tant, si hi ha alguna variació En la consecució del pressupost fixat S'hauria d'explicar Si aquí jo tenia 200 I ara tinc 100 D'on tinc de treure les altres 100 S'hauria d'explicar una mica una mica També en la línia Del de que, de que anava Als al restes de regidors Si a lo millor no tenim tants ingressos Haurem de, haurem de fer més ampliació de crèdit perquè realment el que està clar que l'Ajuntament de Sallent no ingressa els mateixos calés que fa sis mesos, això està claríssim, ningú m'ho pot negar això, i no he fet una, una observació concreta de quants calés ha deixat d'ingressar l'Ajuntament de Sallent. La regidor de la CUP estava parlant de tota una sèrie de, de crisis econòmica que tenim a sobre, una recessió, el senyor Andorra també, i el senyor Van Alvent també, és cert, que, però si és que no és que la tindrem és que ja la tenim no em diran vostès que no s'ha deixat d'ingressar calés degut a tota una sèrie de que l'activitat econòmica a la vila ha disminuït s'han deixat d'ingressar calés per tant, no és que ja la tindrem la recessió, és que ja la comencem a tenir en realitat i aquí el que ve a dir aquesta gestió del pressupost, de les bases pressupostàries una mica això que això no s'explica que almenys cada 4 mesos s'hauria de fer, aviam quina situació hi ha en el tema de terçoreria perquè no estem fent volant colons i ni, ni fem veure fantasma, no es veien fantasmes assaient, perquè la realitat és que ja no s'ingressen els mateixos calés, perquè quantes llicències d'obra no s'han suspès quanta activitat econòmica a sa gent no s'ha suspès doncs, igual que en el reste de municipis, que ja han començat a trobar falta d'ingressos aquesta és la realitat i l'activitat econòmica ha, ha disminuït en 4 o 5 mesos una velocitat ràpida per tant tot això s'ha de valorar també a l'hora de, de el mateix pressupost que es va iniciar ja no és aquest pressupost ja, ja se suposa que no és i esclar aquí s'ha de, de fer previsions que potser tenim inclut de, de reduir les despeses inclús que això també s'ha de preveure i ja, eh? jo crec que ja dels mateixos treballadors municipals potser hem de congelar inclús aquestes despeses per tant això s'ha d'anar molt en compte res més no volia dir res. Gràcies. Per part de la CUP, alguna altra intervenció? Senyora Anna Gabriel. Molt breument, un parell de coses. La primera, bon intent el de la defensa de la modificació per part del senyor Serra Malera, molt centrat en uns aiguats imprevistos, però no oblidem que hi ha d'altres partides que no eren imprevistes i que també les estem votant, sobretot de l'àrea de cultura i festes. Potser és degut que hi ha hagut un canvi de regidor i que, per tant, és fàcil doncs, que no hi hagi tota la informació a l'abast de la nova persona. No passa res. Assumiu que per dinàmica interna de l'equip de govern i pel fet de plegar una regidora, doncs, potser hi ha coses que que la persona que està actualment el càrrec, doncs no coneixia, per exemple, però no tots són aiguats. I la segona és que tinc la sensació que estem aplaçant permanentment el rigor que us comprometeu a fer, és a dir, quan aprovavou el pressupost ja déu que l'aplicariu en rigor. Ara hi ja direm que ara hi ja que el proper ja el farem amb rigor. No, no, el rigor és des de ja, i el rigor és des de la primera modificació que veu portal en el plenari. Per part de Grup Socialista, signora Manelvens uria bueno, fer una pregunta al senyor Serra Malera. Vull dir quina és la quantitat necessària per arranjar el carrer el perdi, perdó el camí sense tenir que asfaltar-lo. Vo sabem això? senyor Serra Malera? senyor Ampar, pare, A veure uh, la partida de camins, uh, el camí concretament de Puigventó uh, Puigventós, Torrecornet. Uh, és una partida bastant elevada i sobresurt de les altres considerablement. Uh, sobresurt perquè també és un camí de bastants quilòmetres molt més de les actuacions que s'han de fer amb els altres camins. No tot és un problema també d'iguats. Tenguem en compte que s'ha parlat de... que s'ha fet sempre un manteniment dels camins, que sempre s'han tingut en compte les partides pressupostàries i realment si mirem els pressupostos anteriors i fem una miqueta perquè ha sigut la tasca de, des de serveis tècnics, des de mirar i controlar primer fer eh, visita de camp per controlar tots els camins que estaven malament com a conseqüència dels aigüats però no només com a conseqüència dels aigüats perquè els aigüats provoquen de forma excepcional danys amb els camins però la forma d'arranjar-los, la forma d'evacuar les aigües dels mateixos camins a vegades produeixen danys amb els mateixos camins això ha produït que en el camí eh, precisament Puigventós-Torre de Cornet és un camí que sempre està amb alguna actuació per part dels ADFs, és un camí doncs que és una transitat, és un camí que necessita un arranjament una miqueta més consistent, com ha parlat i ha dit el senyor Serra Malera, i el, el problema és que l'asfaltat, evidentment, el preu metre és completament diferent a extendre grava i fer una miqueta el que és un repast d'aquest camí que és el que es fa amb altres camins evidentment doncs perquè són trams molt més petits si es volgués fer una actuació de grava batxejat i deixar el camí en unes condicions per poder passar tenint en compte el que també ha dit el senyor Sarramalera i és veritat que és un camí que constantment i degut al temps i degut a la mala evacuació de les aigües etc etc, comporta que sempre s'hagi de fer un manteniment i actuacions al respecte no deixa de ser un, una, una butxaca doncs, que té un forat. Si entenem que només s'hauria de fer el batejat i extendre la grava, teníem un pressupost inicial que no està contemplat aquí, llavors només es pot dir que tenim aquest pressupost i ens guiem per aquest pressupost, que, si no m'equivoco, puja sobre uns 36.000 euros, degut al, al, que és als quilòmetres que s'han d'arranjar i a la grava i també doncs preveure que les cunetes estiguin adequades per rebre totes les aigües, no només les de caràcter normal, sinó també les aigües de les pluges, que són les que més dany provoquen amb els camins rurals. Simplement, si es tingués en compte en eh, la partida pressupostària i l'arranjament, igual que els altres camins amb grava i amb batxajat, el pressupost aproximat seria aquest més IVA, evidentment, sempre, perquè quan fem el pressupost i també demanem les subvencions, evidentment, sempre les demanem un partit sense, sense IVA no sé si ha quedat eh, clar. Clarida, aquesta qüestió el senyor Manolens vol seguir intervenint sí. Bé, doncs jo crec que és el que s'hauria de fer doncs una intervenció com els altres camins per no tenir cap diferència entre ells i no posar-hi asfalt a la muntanya i gastar-nos 36.000 euros molt bé, doncs eh, recollim l'esmena aquesta i evidentment l'haurem de votar en el moment de la seva votació. Per part d'Esquerra Republicana es vol fer una altra intervenció? Sí, sí, sí, A veure, des d'Esquerra insistim, eh, nosaltres considerem que és necessari arrenjar els camins, totalment justificats, s'ha fet cada any i s'ha de continuar fent. Ara bé, nosaltres considerem que es falta un camí eh, requereix una inversió considerable i, d'acord, el primer any serà un camí perfecte, el segon any potser començarà a haver-hi alguna imperfecció el tercer any ja pot sorgir algun forat quin és el, quin és el cost de mantenir un, carrer, un camí asfaltat? Creiem que el manteniment dels camins asfaltats són molt més cars que els manteniments de qualsevol camí que sigui arranjat amb, amb, amb terra o amb, els, amb mètodes que es feien servir fins ara per tant, això de que eh, asfaltant el camí, la butxaca quedarà sense cap mena forat, ho posem en dubte potser el primer any sí, però més endavant estem segurs que la butxaca tindrà un forat, i un altre, i un altre, i aquests forats cada cop seran més grans, i això ho sabem tots, ho hem vist tots, anem on anem quan hi ha camins asfaltats, o cap de dos anys, de tres anys, hi ha uns forats immensos, i reparar aquests camins asfaltats són molt més cars que reparar qualsevol altre tipus de camí. Això per una banda, per això nosaltres defensem que s'arrangin els camins, sí, i que s'arrangin tal i com s'ha fet fins ara. I ara bé, per una altra banda, En aquí estàvem comentant el tema de la subvenció i el senyor regidor de ens comenta que eh, s'has fet la sol·licitud de eh, subvenció a la Diputació. Bé, bueno, nosaltres considerem que eh, una subvenció aplicant el principi de prudència de comptabilitat s'hauria d'aplicar aquesta despesa quan realment tinguéssim assegurada aquest, aquest ingrés, perquè què passarà si no arriba aquesta subvenció vostès confien en ella però si no arriba realment aquests diners, aquests 117.000 euros o la xifra que al final es pugui acabar aprovant ens l'haurem d'acabar pagant nosaltres, aleshores creiem que hi ha prioritats i potser caldria fer un tipus de d'arreglo i esperar que la subvenció arribés un cop la, la subvenció hagués arribat doncs llavors es podria fer l'actuació però no fem les coses al revés primer esperem a tenir els diners i després actuem, no, no actuem i després ah, a veure si, si al final ens donen els diners, a més a més hem dit que la situació econòmica és la que és i no sabem eh, la Diputació o la Generalitat com els hi pugui anar tots sabem els problemes de finançament que hi ha a nivell de l'administració pública i confiar que ens donin una subvenció, creiem que no és una forma rigorosa d'actuar. Gràcies. Senyor Serra Malera. Bé, desconeixer la seva capacitat tècnica d'anàlisi de, de, dels diferencials entre camins, camins asfaltats i camins doncs, només arranjats per, per, per grava. Eh, jo no sóc tècnic, no sé si vostè ho és, però ens devem a les explicacions dels tècnics de la casa, i bé, en qualsevol cas deixem el criteri de qualsevol o de, ca, de cada un de, de vosaltres que, que jutgeu el que considera més oportú a veure uh, seguint una miqueta amb el, també amb el que comentava el senyor Hinojosa nosaltres tenim el pressupost si tot va bé cobert en aquest, aquest any Vem fer una previsió a la baixa se, el volíem fer més a la baixa se'ns va dir que era massa a la baixa que, que, que, que, bueno, que tampoc n'hi havia per tant el vam, tenir, doncs, el vam tenir a la baixa però no tant com nosaltres haguéssim volgut això ens, ens posava sobre tal un repte important i la estem complint, si sí, és que és cert que han baixat ingressos per llicències d'obres però n'han vingut d'altres per altres llicències d'obres, també és veritat que sobrevingudes però com les mateixes pluges o les mateixes inclemències temporals, doncs que han fet mal més en aquest cas els camins, doncs no, escolta, són coses que, que, que no hi comptes i et venen, tant positivament com negativament, però en aquest cas dir-li per la seva tranquil·litat i per la, per la tranquil·litat de tothom que el pressupost a nivell d'ingressos està està cobert, en fi, de moment em, si, que, que diguéssim, percentualment a data d'avui eh... Uh, Enllaçant també amb el que comentava el senyor Manol Bens, bé, doncs si ho podem tancar així, eh, agrim la, la, la col·laboració, perquè, perquè entenem que, escolti, senyor, senyor Andorrà, nosaltres no fem les coses, fem la despesa, si tenim la subvenció, bé, i si no, també. Ara hi ha una necessitat, bé l'hivern, hi ha molta gent que té ja, avui dificultats per pujar a, a casa seva, són gent del municipi, són gent que necessita que el estem al, també, al seu costat, i nosaltres fem fora aquesta despesa, amb total tranquil·litat. Si ve la subvenció fantàstica, que no ve la subvenció aquesta gent hauran tingut resposta, que aquesta gent tindran els camins arreglats i a les dates d'hivern a les que entrem doncs entenem que, que, que aniran a un accés més fàcil cap a, cap a casa seva, que també s'ho Vostès tenen els carrers arreglats del poble, tenen carrers asfaltats, bé, tothom necessita les, que se les les seves necessitats en la mesura del, del possible. Gràcies. Bé, doncs, eh, debatut bastament amb els torns d'intervencions el que sí que s'ha proposat una esmena doncs, de, de paraula per part del grup socialista que es procediria doncs, inicialment a la votació de 35.000 eh? reduir eh, 36 bueno, 36 més IVA eh? i reduir-la amb 117.000 euros que és la, la, la previsió que hi havia eh? Queda clara l'esmena Sí, doncs, vots a favor de l'esmena? Doncs queda incorporada per unanimitat i ara en aquest moment tocaria doncs, votar la seva totalitat doncs, el, el dictamen. Vots a favor del dictamen? Vots en contra? Ens doncs Queda aprovat per 7 vots a favor 6 eh, en contra i cap abstenció. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sallent i el Club Tirbages per a la sessió d'ús de la parcel·la resultant del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Plats de la Sala de Sallent. Senyor secretari. Atès que la Comissió Territorial i Urbanisme de Barcelona, en la sessió celebrada el dia 27 de març de 2008, va a aprobar definitivamente la modificación puntual de Pla parcial Pla de la Sala del municipio de Sallén por cambio de cualificación de diferentes parcelas. Hace que por acuerdo la Junta de Gobern que va a tener Jot el día 30 de septiembre de 2008, va a aprobar la permuta de las parcelas 6 y par de la parcela 17 resultantes del proyecto de reparcelación del Pla parcial Plas de la Sala entre el Ayuntamiento de Sallén y la Sociedad Densi Patrimonio SL y de esta manera el Ayuntamiento de Sallén será propietario de la finca urbana parcela señalada en el número 6 en el plano de adjudicación en el plano de adjudicación de las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación de plaza de ordenación de plaza de la sala situada al término municipal de Sallén, de figura irregular y de 6.100 a 96 metros cuadrados de superficie haces que la desventada finca no haya cap no tipos de previsión de utilización por parte del Ayuntamiento ni se'n preveu el seu destí ni la funcionalitat que podria donar al municipi. Vixe el conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Sallent i la entitat sallentina Club de Tir Valles per la cessió de l'ús de la finca descrita l'antecedent segon. Atès que el Club de Tir Valles és una entitat sallentina constituïda l'any 1988 sin afán de lucre associada a la Federació Catalana de Tir Olímpic i a la Federació Catalana de Tir Anar y el sujeto social según el estatus de la asociación es el fomento de desenvolvimentación y práctica continuada de la actividad física y esportiva sin finalidad de lucro y por aquel motivo ha demanado al Ayuntamiento de Sallén poder seguir practicando esta en la esmentada parcela de conformidad al el que disposa el artículo 22.2.k del test de la ley de bases de, de régimen local el cual establece que corresponde al ple de la aprobación la aprobación de las atribuciones que expresamente le atribuyesen las leyes la comisión informativa Dicen de defensa, gobernación y rein interior propone los siguientes acord: 1 aprobar el convenio entre el ayuntamiento de Sayen y la entidad cud de Tirvalles para la cesión de uso de la finca urbana parcela señalada en el número 6 del plano en el plano de adjudicación de las parcelas resultantes del proyecto de repoblación del plan parcial de ordenación poblas de la sala situado en el término municipal de Sayen de figura irregular de 6.106 a 95 metros cuadrados de superficie subpeditada a la formalización definitiva de la permuta esmentada en el antecedente segundo y facultada al señor alcalde, al alcalde presidente tan ampliamente como en derecho sigue posible para la asignatura de aquel convenio comunicar el presente acuerdo a la entidad Cruz de Tirballes Señor Soldoni sí, Uh, en aquest punt d'hora del dia és la, la continuació de que ja en el seu moment es va fer un canvi de, de les parcel·les per poder mantenir el club de tir en la mateixa ubicació en què es troben en aquests moments. Uh, després d'això vam quedar que es faria un conveni per poder, per poder fer la sessió de l'espai actualitzat amb el Club de Tir i es va convocar doncs una reunió pertinent amb els membres del Club de Tir i els regidors de l'Ajuntament per poder fer aportacions en aquest conveni i el resultat doncs, és el que, el que en aquests moments tenim sobre la taula que cediria l'espai perquè el Club de Tir pogués seguir les seves activitats com fins ara amb, una, amb un cànon de, de 1.500 euros anuals durant el temps que, que dura aquesta concessió i demanaríem el vot favorable de, de la resta de grups Si és alguna intervenció o el grup d'iniciativa? Senyor Nojosa No, pràcticament no o sigui, aquí el que passa és bueno, eh, podríem parlar del CAN o si hauria de ser un preu o si hauria de ser un altre una realitat és que que bueno, aquesta entitat no, no, no ocasionarà cap gasto al, al municipi o sigui, ells seran, tindran autosuficiència i per una altra part pues, bueno, el municipi rebrà per aquest canu d'aquesta parcel·la 1.500 euros per tant no sé, nosaltres creiem que, que, bueno, que no, no votarem desfavorable amb això Gràcies alguna en aquest intervenció, moment no per part de la CUP, per part del Grup Socialista senyor, senyor Manel Bens sí. bueno, jo només volia dir que és un conveni que realment se l'obliga bastant a fer moltes coses al CUP de TIR dir, bueno, intentem ser rigorosos i que realment tot això que hi ha aquí doncs sigui veritat i que s'arrangi tot això que s'ha d'arranjar, que realment són bastantes coses i demanar també doncs, aquesta formació que la formació paritària de quatre membres no? amb la comissió que presidirà persona que es designi a l'Ajuntament només a de demanar si en cas d'empat si hi ha vot de qualitat aquí o no, no. un detall si hi ha empat què passa aquí després. No. Bé, per part de d'Esquerra Republicana sí, bona nit a tothom en principi amb aquest conveni no hauria d'haver cap problema per votar-hi a favor per votar a favor d'aquesta signatura entre l'Ajuntament de Sallent i el Club de Tirbages, però llegint-lo i repassant se'ns han presentat diverses preguntes que potser l'alcalde ens les podrà respondre. I en primer lloc volem fer referència al ple celebrat el dia 11 de gener de 2008 que va ser el que ens va portar a l'aprovació de la modificació puntual del pla parcial dels plans de la sala pel canvi de qualificació de diferents parcel·les en aquest ple es va debatre extensament aquest canvi de qualificació de les parcel·les 6 i 17, entre d'altres, del polígon dels plans de la sala. Tècnicament era una operació que no tenia cap importància perquè els metres quadrats que es permutaven quadraven tots i eren els mateixos, per tant, tècnicament no portava cap mena d'implicació rara. Però el que vam debatre àmpliament tots els grups va ser que l'alcalde ens va explicar que l'empresa Promeva demanava urgentment poder ampliar les seves instal·lacions i per això van venir a l'Ajuntament per poder fer aquest canvi i així mantenir l'activitat de club de tir Fins aquí tampoc no passava res però els grups municipals d'esquerra del PSC i de la CUP van manifestar el nostre recel envers això perquè no veiem clar quins, quins compromisos eren els que adquiria Promeva amb quan es feia aquesta requalificació i aquest canvi entre una parcel·la i l'altra Vam demanar també que d'alguna manera quedessin regulats aquests compromisos, ja que la, la, la parcel·la que regalàvem a Promeva era la més bona i la més important de tot el polígon, la que teníem d'equipaments i que passava industrial, la millor. Vam demanar també que signés un document amb aquesta empresa, al qual es recollís que aquesta parcel·la que queda per promeva fos per generar o per continuar una activitat de forma immediata i que no provoqués una especulació amb el canvi o per millorar que tingui la parcel·la. L'alcalde va contestar que cal garantir l'activitat econòmica i empresarial d'una empresa que en aquests moments ja era propietària d'una parcel·la de 600, metres, de 600 metres, i ara, ai, perdó, de 6.000 metres... Llavors, el senyor Manel Vents va preguntar si es podria introduir la clàusula en el cas de que Promeva no complís amb la seva construcció o amb el manteniment de la seva activitat per voluntat pròpia o per raons diverses, el, el diferencial del preu de venda que s'originés en el moment que revertís a l'Ajuntament per poder signar un, un conveni amb Promeva, un conveni que hauria d'anar lligat, en el mateix moment s'hauria de signar el del camp de tir i el de Promeva. L'alcalde també ens va respondre que es modificaria el projecte de reparcel·lació introduint la clàusula que s'ha esmentat. Demanem, s'ha introduït aquesta clàusula? Ens ho poden demostrar? Acabat? En, en principi faig una pregunta. No, no, no, s'ha introduït aquesta clàusula? Continuï, després ja l'hi respondrem. Ja he acabat. De moment. Senyor Saldoni... Sí Bé, només a deixar clar que en aquest moment estem parlant del conveni amb el, amb el camp no. de tir i que, i deixar clarificar algunes de les coses que vostè ha manifestat que però, primer tot tot no van venir ells a demanar cap canvi diguem-ne el camp de tir està ubicat en una parcel·la i llavors el camp de tir va demanar, va demanar si es podria seguir estant en la, en la mateixa parcel·la i llavors va ser quan es va intentar buscar una solució de canvi i per tant diguem-ne el se li va anar a demanar si, si accedia en aquest, de, en aquest canvi de parcel·la. Per tant, no se li va regalar res a aquesta empresa, va la regalar". aquí no s'ha regalat res, sinó que ha accedit a una, a una petició o a una voluntat de, de, de dit, del camp de tir per poder-se quedar en la mateixa parcel·la on està per tant, es va fer, es va fer el canvi. I, el, i, la, I la clàusula en el pla parcial no no s'ha modificat, ara sí, encara el senyor alcalde ho acabarà, acabarà d'explicar, però jo sí que volia deixar molt clar el tema aquest, vull dir que primer, no se li van anar a, a demanar, se li va a demanar si podia fer aquest canvi i llavors això va quedar molt clar el dia del ple que vostè, que vostè manifestava. I avui estem parlant del tema del, del conveni amb el camp de tir, si el senyor alcalde vol afegir alguna cosa respecte a això té a la seva disposició l'expedient del pla parcial en què es va fer una aprovació inicial una aprovació provisional que va ser per, per aquest plenari i que després es va portar a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona que en tot cas el té a la seva disposició i podrà consultar-lo alguna altra intervenció per part d'iniciativa per part de la CUP senyora Ana Gabriel Sí, em sembla que arrel de les intervencions que hi ha es, es veu que el tema és una, una mica més complicat que no pas un simple conveni per ajudar una entitat. I faig una pregunta molt senzilla. És a dir, algú cediria un terreny de la seva propietat i després el que s'han fes allà ho decidirien entre dos de la part que s'hi ha instal·lat i nosaltres que som els propietaris i també tenim dos vots i ells en tenen dos i en el cas d'empat no se sap què passa? És dir, crec que... El, que el... És a dir, el Conveni està fet una mica eh, doncs, de pressa i corrents, pensant en que les coses aniran bé i que no sorgirà doncs, cap inconvenient. i justament la gràcia d'un conveni està de preveure, està en preure tots els escenaris i està, doncs, jo crec en, en, en pensar doncs, que ningú té per què incomplir, no té perquè haver-hi mala fe per part de ningú. però vaja jo el tema de que hi hagi una comissió que s'encarregui del, del vetllament del compliment i que aquesta comissió estigui dos a dos i en cas d'empat no estigui resolt, no ho acabo de veure clar. Alguna altra intervenció per grup socialista? Bueno, jo demanava si, si algú em podia contestar Per no? part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés Sí, jo voldria, plau que el senyor alcalde em demanés si aquesta clàusula que nosaltres vam demanar en el, en el ple del dia 11 de setembre ai, perdó, del dia 11 de gener quan vam portar a debatre ja aquest tema de la modificació, a veure si es havia inclòs en el, en, el, en el projecte de reparcel·lació perquè encara no ens ho han contestat a més a més també hem parlat que això era una simple permuta i jo també vull saber a veure, Promeva mm, quina, quina era la parcel·la que Promeva tenia? Promeva tenia una parcel·la en, els, en el polígon dels plans de la sala? Ah, senyora Cortés si em fa sí, sí. aquesta pregunta li torno a insistir li responc, es miti les pedien primer després parli no, no, perquè no, s'ha dit que aquesta alcalde. parcel·la de La i havia al camp de tir era propietat de Promeva Sí s'ha fet el canvi Mm, llavors, Demsi Patrimoni qui és? Perquè és que és, un, és una mica confós tot això Demsi Patrimoni és la propietària de la parcel·la 6 Qui és Demsi Patrimoni? si us plau? acabat la seva intervenció? Mm, sí? depèn, de la, depèn del no, que vostèm no, contestant a, a que Faci la seva intervenció i després ja li respondrem Bé, jo només vull afegir que el simple, el simple fet de signar un conveni no ens portaria cap mena de... podríem votar i sense cap mena de problema el que passa que no és el fet de signar un conveni sinó que arrel de la signatura d'aquest conveni hi ha tot un entorn que no és clar i és un entorn que no és clar que en el moment del ple l'equip de govern es va fer molts compromisos i va adquirir molts compromisos que no s'han portat a terme i en aquest moment amb aquesta signatura d'aquest conveni deixarem penjada tota l'altra situació per què? Perquè l'Ajuntament de Sallent ja cedirà la seva parcel·la i ja, no, ja no seguirem per res tot el compromís que hi havia amb l'empresa però meva que havia de construir urgentment perquè necessitava amb urgència aquesta construcció perquè necessitava molts metres quadrats per ampliar la seva parcel·la i el compromís era a dues parts amb dues parts, camp de tir empresa però meva i no hi és, només hi ha una situació per tant, aquests dos compromisos s'havien de signar al mateix moment i a més a més hi ha unes respostes que no estan contestades. Gràcies Senyor Saldoni Sí, primer tot manifestar doncs, que aquest conveni també va ser va ser sotmès, diguem-ne reunió per poder parlar de les coses que, que es podien veure, però concretament amb el tema de la, de la comissió de seguiment que és el tema que que sortia aquí, és una comissió de seguiment i per tant és el seguiment d'aquest conveni és dos i dos, en principi no hi ha d'haver no ha votacions en una comissió de seguiment perquè és el ple qui prova aquest conveni i per tant si en, aquest, si en aquesta comissió de seguiment sorgeixen problemes, si hi dubtes s'entén que llavors s'haurien de remetre els eh, titulars diguem-ne del conveni que, que els signen si hi ha incompliments en el seguiment d'aquest per tant eh, entenem que en aquesta comissió de seguiment no, no hi han d'haver votacions decisòries com a tal, sinó que les decisions estan preses a, a nivell de plena, aquest cas, que és qui prova, prova el conveni. I, en, I respecte, i respecte al, que, al que comenta la senyora Cortés, eh, ara mateix jo no sé qui és el nom aquest d'aquesta societat que vostè diu, però eh, m'imagino que s'ha parlat, diguem-ne, genèricament de ProMeva, perquè és la que més coneixem, però si sí, el, el nom fiscal és el uh, que vostè deia deu ser una de les societats que deu, deu tindre aquesta mateixa empresa i potser el representant és el mateix perquè diguem-ne, potser parlem de prou perquè és la que coneixem més i també doncs, que tothom pot saber i el nom altre deu ser una societat que deuen tindre els mateixos titulars i per tant són els que poden fer l'intercanvi de la, de la parcel·la, baixa Senyor Manol Vents, volia algun aclariment sobre això? No, Maria... No, d'acord. Vale. Doncs ja ha debatut suficientment. Procediria a la votació. Senyor Alcalde, sisplau, si sí. em fa favor, sí. per part del senyor Saldoni, li voldria dir que a la Junta de Govern del dia, del dia 30 de setembre, justament aquest, aquest canvi de Dempsi va passar per junta de govern en un punt que no estava ni a l'ordre del dia sinó que va ser per via d'urgència i suposo que vostè deu saber de què es tracta molt més que jo perquè jo no estic governant, està vostè governant per tant jo pro meva veig pro meva i Demsi veig Demsi jo no en tinc absolutament cap, cap coneixement de tot això perquè jo no he estat a les juntes de govern i això, aquest document és de la junta de govern eh, del dia 30 de setembre passat per via d'urgència passat fora de l'ordre del dia i a més a més amb, amb la valoració d'aquestes parcel·les per tant hi ha tres preguntes que no se m'han contestat s'ha introduït la clàusula en la, la reparcel·lació dem-s'hi qui és, però meva sabem qui és m hi ha coses confoses i torno a repetir i que quedi molt clar que per part d'esquerra no hi hauria cap mena d'inconvenient per votar a favor a favor del, del conveni del camp de tir però l'Ajuntament, l'equip de govern de l'Ajuntament de Sallent no ens presenta les qüestions prou clares Senyor Soldoni Sí, més per acabar, diguem-ne vostè ja ha tingut accés a l'expedient, ja ha dir sabem, sabem igual qui és uh, Demsic, però a meva què vol dir qui és qui, qui deixa de ser són, són raons socials i en aquest moment diguem-ne uh, si s'adequa a un nom fiscal que és d'EMSI és per poder fer els passos de la permuta necessàries amb el nom uh, legalment correcte per tant, és això m'ho confirma per de, tant, oi? debatut suficientment uh, procediríem a la votació vots a favor del conveni vots en contra abstencions doncs Queda aprovat per 8 vots a favor, eh, cap en contra i 5 abstencions del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i una de la CUP. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Sallent i el Club Esportiu Sallent per la sessió d'ús del camp de futbol de Sallent. Senyor secretari.